A koronázás elmarad! A magyar királyt és kísérőit fényes pompával fogadták. Miután Károly hírnököt küldött előre, már a város határában díszruhába öltözött lovas csapat várta őket. Ahol végigvonultak a városon, nápoly lakói mindenütt az utcákra sereglettek, és hangos üdvri valgással köszöntötték a magyarokat. Robert király a tengerpartján lévő palotájában fogadta a vendégeket. Maga is kijött a várkapujába, és amikor Károly Robert leszállt a lováról, elébe ment. Átölelték és megcsókolták egymást, mint ahogy szerető rokonokhoz illik, akik már régen nem találkoztak. Azután Robert király karonfogta a magyarok királyát, és élénk beszélgetésbe kezdve sétáltak befelé a felvonó hídon a várkapuja felé. Beszélgetésükből, amelyet heves mozdulatok kísértek, a magyar küldöttség tagjainak legtöbbje egy szót sem értett. A magyar király kísérete egy darabig tanács ácsorgott a kapuban, amíg a nápoi király kíséretének egyik tagja, egy öltözékéből ítélve nagyon előkelő úr, nem kapott, és magát meghajtva a legmagasabb rangúnak ítélt esztergomi érsek előtt, Mosolyogva a várbejárata felé mutatott, mint egy jelezve, tessenek befáradni. A magyarok megértették a jelbeszédet, és lassan besétáltak ők is a várba, ahol a király udvarmestere várta, és latinul üdvözölte őket. Tájékoztatást adott elhelyezésükről. Noha az udvarmester latinsága hagyott némi kívánnivalót maga után, és kiejtése erősen elütött a megszokottól, feltűnően hasonlítva ahhoz a nyelvhez, amelyen az imént a két király beszélgetett, érthető volt, amit elmondott, és rövid idő múlva a magyarok mindegyike már a számára kijelölt helyiségben pihenhette ki az út fáradalmait. Az udvarmester tájékoztatásának megfelelően felkészültek az ünnepélyes fogadásra, és a gong ütésére a vár lovak termébe vonultak, ahol már velük szemben felsorakozott a nápoiak küldöttsége. A bölcs melléknevet is viselő Robert király trónja mellett egy másik trónt is elhelyeztek, amelyen a magyarok királya foglalt helyet. Rövid üdvözlő beszédek után bevezették kíséretükkel együtt a házasulandó feleket, a két gyermeket, Johannát és Endrét, hogy bemutassák egymásnak és az udvari népnek. Endre királyfi kíséretében volt László is, Dancs együtt. Johannát Amalfi hercege kísérte. Mindkét gyerek díszesen fel volt öltöztetve, és láthatólag mindkettő zavarban volt. Johanna, aki kisé idősebbnek látszott leendő férjénél, rosszkedvű volt és durcás, Endre inkább meg volt szeppenve egy kicsit. A bemutatási szertartás után asztalhoz ültek. A vacsora ismét meglepetést okozott Lászlónak és a magyarok nagy részének, mert a szokásos fogásokon kívül számos, számukra ismeretlen halakból és más tengeri állatokból készített ételt is felszolgáltak. Lászlót különösen meglepte az a tengeri valami, amely gömszerű fejből és az abból kinőtt sok lábszerű nyúlványból állt. Meg is kérdezte a mellette ülő, vele hasonlókorú fiatal embertől. – Mi ez a furcsa valami? Állat vagy növény? – Polip! – nevetett a megkérdezett Giacomo, akinek feladata lesz majd a jövőben Endre Herceg további nevelése. – Kóstold meg, nagyon jó! – És hol vannak a lábai? – kérdezte tovább László. Ha-ha, ezek a lábai! – nevetett szomszédja. A fejéből nőttek ki. Mondom, nagyon jó, kóstold meg! László megkóstolta, és valóban nagyon jó ízűnek találta. Meg is dicsérte. Giacomónak jól esett, hogy nemzeti ételeikkel dicsekedhet. Vannak ennél sokkal jobb fogások is. Meglátod, ha majd hosszabb ideje leszel itt. Nem tudom, meddig maradok. Nem hiszem, hogy Károly király itt akar hagyni, mondta elgondolkodva László. Azt mondta, nekem kell átadnom annak nevelési tapasztalataimat, aki itt fogja azt folytatni, vagyis neked. A beszélgetés azon a latin nyelven folyt, amit itt beszéltek, és aminek több köze volt a taljánhoz, mint Horáciusz vagy Julius Cézár nyelvéhez. De László, aki könnyen tanulta a nyelveket, már kezdte megszokni, sőt, valamennyire a taljánt is értette. A vacsora során az itáliai borok is terítékre kerültek, különösen azok, amelyek a vezúv lejtőin termett szőlőből készültek. Ez megoldotta a vendégek és vendéglátók nyelvét egyaránt. Így bizalmasabb kérdések is szóba kerültek. Miután már jócskán fogyasztottak a jófajta borokból, Lászlónak eszébe jutott, hogy megkérdezze gyakomót, akivel már szinte barátok voltak. Egyszerre lesz a két gyerek házasság kötése és Endre Herceg koronázása? Nem tartom valószínűnek, válaszolta elgondolkozva Gyakomó. De ezek bármelyike csak sokára fog bekövetkezni. A két gyerek házassága előtt meg kell még kötni a házassági szerződést, ami ilyen esetekben elengedhetetlen. Ami pedig Endre királyfi megkoronázását illeti, az a hír járja, hogy királyunk, a bölcs Robert úr, Meggondolta magát, és eredeti szándékától eltérően egyelőre nem mond le a trónról. László számára a jól sikerült ünnepi vacsora után zsúfolt hétköznapok következtek. A kisendrének ugyanis sok helyre kellett ellátogatnia, részben azért, hogy megismerje leendő országát, de még inkább azért, hogy őt megismerjék. Lászlónak, mint a királyfi nevelőjének, mindenhová vele kellett mennie. Giacomo is velük tartott, neki azért kellett elkísérni a kis herceget, mert annak nevelése a jövőben az ő feladata lesz. Giacomo Apuliából származó nemes ifjú volt, aki Endre királyfi nevelését éppen annyira a lelkén viselte, mint László. Egy ideig a nevelést közösen végezték, ami László számára éppen olyan hasznos volt, mint a kis herceg számára. Rövid idő alatt elsajátította az itáliaiak nyelvét, megismerte és megszerette szokásaikat. De ennél is hasznosabb volt, amit a lovagi szokások, lovagi tornák, a bajvívás és hadakozás terén elsajátított. Az itt tanultakat később, odahaza, illetve a háborúk során nagyon eredményesen használta is. Amennyire sikerült közelebbi kapcsolatokat teremteni az itteniekkel, Annyival lazább lett kapcsolata a királyi kíséret többi tagjával. Volt olyan, akivel már hetek óta nem találkozott. Persze ez volt a helyzet a többiekkel is, hiszen a több hónapos itteni tartózkodás alatt mindenki beilleszkedett a foglalkozásokhoz és feladatköréhez legközelebb állók társaságába. Itáliai tartózkodás alatt kapta a szomorú hírt, édesapja sáros Gergely meghalt. Szép halála volt, nem szenvedett sokat, álmában érte a halál. Holtestét a sárosdi kisnemesi kúriájuk melletti temetőben helyezték örök nyugalomra. Lászlót nagyon megviselte apja halála. Anyját még gyerekkorában veszítette el, így édesapja nevelte fel. Sokáig gyászolta, és csak nehezen tudott napirendre térni halála felett. Már őszre járt az idő, amikor szabad idejében a palota udvarán összetalálkozott Károly királlyal. Nem mintha ritkán látta volna, hiszen hetente be kellett számolni a Endre neveléséről, emellett többször meg kellett jelennie az ünnepi ebédeken, vacsorákon, de ez a mostani találkozás nem a feladataiból, kötelezettségeiből eredt, hanem valahogy kötetlen és jellegű volt. A király örült, amikor meglátta. Magához intette és kérdezősködni kezdett arról, hogyan érzi magát itt az idegenben, mivel szórakozik, mivel tölti szabad idejét. Ha valaki, hát én tudom, milyen nehezen találja fel magát az ember, amikor hirtelen idegen környezetbe csöppen, mondta visszaemlékezve az időre, amikor el kellett hagyni a szülőföldjét. Nem érti az idegen nyelvet, a szokásokat, jóformán senkit sem ismer. Tizenegy éves voltam, mikor Magyarországra kerültem, hogy az ország királya legyek, és csak nem újabb kilenc évnek kellett eltelnie, amikor már ténylegesen uralkodhattam. László nem tudta, mit válaszoljon, de nem is volt rá szükség, mert Károly elgondolkozva folytatta. Ezért hozattalak magammal, hogy Endre fiam a te segítségeddel könnyebben szokja meg új hazáját. Megírtuk a házassági szerződést arról, hogy Endre feleségül veszi Róbert király unokáját, Johannát. A szerződést elküldtük a pápa úrnak, 22. Jánosnak, és ő jóvá hagyta. Ezek szerint rövidesen részt vehetünk Endre, Endre herceg koronázásán? Örvendezett László. Erről nincs szó a szerződésben, mondta rossz a király. Robert király meggondolta magát, és egyelőre nem kíván lemondani a királyságról. A szerződésben csak az áll, hogy Endre Johanna férje lesz, az azonban nincs, hogy nápolyi király is lesz. De Robert nagybátyám biztosított, azt akarja, hogy a jogszerinti örökös Endre nyerje el Szicília és nápolyi koronáját. Endre tehát egyelőre itt marad nápolyban, Robert király gyámsága és védelme alatt mi pedig rövidesen hazatérünk Magyarországra. Így is történt. A következő év, 1334 elején, Károly Róbert király és küldöttsége visszaindult Magyarországra. Amikor a király búcsút vett Endre fiától, azt mondta neki. Itt hagylak, fiam, ismerd meg ennek az országnak a népét, szokásait, ahogy én tettem 26 évvel ezelőtt, és akkor te is olyan sikeresen fogsz uralkodni itt, mint én Magyarországon. Sajnos azonban a sors másként határozott.